Horrezzokian dena da, ea antolaketa pribatiak segituko dianez,xibroko ez hautpen barne handien herrientako, hala antolaketa publiko batetarat igannen den eta galtatzen dibina hori da. Atetxeek ardezen deriberero bat, uhetako gura ez da merkantzia bat, denen ontarzen bada eta nahi dugu emendik aintzina publikokik antolatuik izan dadin banaketa eta hortako ebengia hori da, Ordian da, e, da guk nahi da egiazko ez bai da publiko bate zaitea, herritarrek bere nitzemaitea eta hori entxatzen egia gu herritarra egia eta entxatzen egia itzaren zabaltzen eta nahi da egiazko gogozkatze bat pistea uraren inguian eta guetako ontarzen, ontarzen kolektibo bat komun bat deine, einean patsatzen dugu e, behar direla gaizak kanbiatu eta zentzu hortan e, Petizione bat uh, lantugunean uh, bibilkuen ontotik, eta hoi edatuko dugu petizionea. Jenteak uh, beren botza behentzunaz uh, dezen, eta bezaitetiek uh, kasu eman dezen, uh, erritaren bosari eta ez uh, interes privatu helibaten uh, interesei. Uh,